Zdopolední jarmark skupinových dílen právě začal a já bych právě teď chtěl sem ke mně pozvat Dana Moravce a Zdeňka Slavičínského, protože ti vedli dílny, dílny dokumentárního rozhlasového drama. tedy Řekl bys nám k tomu něco? Jo. Já jsem tady pro vás připravil svůj mikrofon. jste mohli do něho? Je to Jirka, zde je. to nevadí. Slyšeli jsme krátký dokument dva u knihovny. Veroniky Rybové a je to jeden z osmi, které tady vznikly během toho týdne a pro mě je to první taková zkušenost, takovou tílnou a vůbec se neviděl, do čeho jdu. Byl jsem velmi milé překvapený a jsem do toho mluvil. <laughs> Nej... Překvapený, jak ty lidi se přihlásili, jak obrovský zájem o to měli a jaký byli štěstí, že tady našli lidi, s kterýma se dali točit zajímavé příběhy, učili se stříhat, učili se to míchat dohromady, vymýšleli jsme to a bylo to prostě moc fajn. Věřím, že jim se to tak líbilo, jako mně moc a byla to obrovská zkušenost. nemám vlastně ani moc co dodat, ale tak bylo to, to... skvělý, všemu zděkuju. děkuju. A byl jsem pak byl jsem strašně měl připatlený tím, jak, jak se do toho naše frekventanty a frekventanti zažraly. Bylo, bylo, bylo to bylo skvělý, bylo to intenzivní.